Bruxellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D Con la partecipazione straordinaria di Georges Lorand, regia di Danny M Cari amiche, cari amici, bentrovati Bruxellando, Radio Alma, Radio Alma 101.9 eh, Bentrovati, bentrovate, Mary D e i microfoni In compagnia di Danny M, Regia e Georges Lorand Eh, scusatemi eh, se per qualche settimana non sono stata qui ehm ai microfoni di Brussellando, ma tra impegni lavorativi e qualche problemino di salute, insomma, eh, non sono riuscita ad essere con voi. Ci sei mancata, Mardin. Eh, spero anche ai nostri ascoltatori, comunque siamo regolarmente qui nuovamente per ehm, allegtare questa ehm ora insieme e speriamo di farvi veramente cosa la vita ha di raccontarvi il maggior numero di eh, appuntamenti possibili. Mari vogliamo ricordare che cosa abbiamo recentemente uploadato sul podcast noi avevamo già avuto modo di incontrare mh, qualche settimana fa una scrittrice eh, bosniaca Alma Lazzaresca che per motivi di calendario non poteva essere qui con noi ehm, a Bruxellando in diretta e grazie anche alla disponibilità della libreria Piola e di Acopo che salutiamo abbiamo potuto intervistare Alma ehm, proprio insomma nella libreria di Acopo e è stata una una davvero una bella esperienza, Alma, una sto, Alma poi tra l'altro come la nostra radio, Radio Alma è stata sicuramente una preziosa scoperta. Ci ha raccontato di Sarajevo, una città comunque anche a noi molto cara, dove quest'estate tra l'altro aveva avuto modo di apprezzare le meraviglie e le perle eh, del festival, del film festival di Sarajevo. Alma ci ha raccontato eh, pagine evidentemente temino eh, meno piacevoli perché ci ha raccontato la sua esperienza e la sua avventura eh, nei tempi eh, della guerra, di quella martoriata guerra che per tanti anni ha, ha affritto i Balcani. Tuttavia è stata davvero una un'esperienza entusiasmante perché da questi contesti così difficili emerge poi forse il carattere quello più interessante eh, di ciascuno di noi che ha un po' la forza, la speranza e la voglia di, ovviamente di um, andare avanti, quella speranza che eh, fortunatamente non ci amandona mai ma che ci permette di eh, sperare sempre eh, in meglio. Quindi ancora tanti saluti ad Alma Lazzaresca, volevo anche salutare eh, Gerara Dam che è stata eh, la persona di riferimento per eh, l'intervista, per quanti volessero potranno ovviamente rivederla mh, in podcast Damiam mi ricordi ancora il Sì, eh, brusselando.blogspot.com e mh. E avete modo di vedere, essendo un'intervista un po' lunga, vedrete ci sono più slide sì, che ehm. vanno, insomma, ricomposte. Sì, perché nel frattempo abbiamo creato un canale YouTube di Brusselando dove potete trovare tutti i video legati alla nostra trasmissione. Quindi, insomma, cerchiamo di sviluppare questa tecnica anche per appuntamenti futuri e già che ci siamo per quanto riguarda i nostri appuntamenti futuri, avremo modo di avere nuovamente, però questa volta dal vivo e qui a Bruxelles Rico Marià che invece avremo modo di intervistare eh, il 7 dicembre. Altre interviste ancora a Bologna in pentola, sempre sulla scia eh, di quella che è la nuova filosofia di Brusellando e di far conoscere, cioè talenti italiani che per un motivo o per un altro si trovano a vivere ehm, a Bruxelles o ugualmente all'estero e che hanno piacere di raccontarsi di raccontarci delle loro avventure. Uh, ne approfitto inoltre per salutare davvero um, cordialmente tutte le persone e gli scrittori in particolare che continuano a um, a scriverci e a uh, ad avere ulteriori informazioni. Mi scuso effettivamente del mio silenzio delle ultime settimane, ma effettivamente è stato uh, un attimo difficile per me riuscire a conciliare le cose. Però, come vi ho sempre detto, non vi preoccupate e eh, noi siamo presenti e qualora prendiamo un appuntamento in genere riusciamo eccezionalmente insomma eh, salve eccezioni a a rispettarlo. Eh, volevo inoltre eh, salutare anche Fiordaliso che non è qui con noi eh, questa sera. Sappiamo caro Fiordaliso che sei in missione, mi raccomando, fatti valere, ma su questo non abbiamo assolutamente dubbi e eh, eh, sì, è, e saluto cipa. anche il nostro George. E allora, ti ringrazio tanto per l'intervista a Walter Cerfeda che eh, avremo modo di intervistare nuovamente in libreria, caro Walter, mm. quindi sarà per me davvero un piacere incontrarti in quell'occasione e espero Insomma, quanti comunque eh, fossero all'ascolto e volessero sponsorizzare eventi oppure eh, far conoscere la loro attività eh, letteraria, eh, vi prego di scriverci a bruscellando@gmail.com. Ogni richiesta in genere viene esaudita, marga, magari un po' lentamente, però vi assicuro che mh, leggiamo tutto. Quindi, insomma, tanti tanti eh, auguri a tutti coloro che comunque stanno scrivendo. La scrittura è è importante, è fonte di energia, di rinnovamento eh sì. in questo clima così strano che abbiamo qui a Bruxelles tra il caldo, il freddo, il freddo e il caldo, insomma, ventoso. Molto vento, eh? Molto vento. E infatti per un clima così ci vuole Ci vuole un fisico speciale. Per fare quello che ti pare. Perché di solito nessuno va bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi l'incompetizione, sai, competizione, sai. Tu ti Si vole un fisico bestiale per resistere a erbi. Cari amiche e cari amici, ben trovati, siamo nuovamente qui, io spero che possiate ascoltare molto bene la mia voce perché uh, Dani M sei sicuro che qui va tutto bene perché bah. io sai, ultimamente... È perché sei distante al microfono, andare più vicino... Ma no, più vicino di così al microfono, pare che Ma un altro... Ma mi hai ingoiato... Oh <ride> no, non ti prego... Mi il microfono dentro. Ti prego, piccola. no, no, no, altrimenti morirai soffocata. Datti i tempi, tra l'altro. Allora, c'ho sono tantissimi gli eventi mh, George di questo mese che eh, c'è vicino al Natale, al nuovo anno che eh, yes. che insomma, volge il, un altro anno, volge il termine il nuovo anno, sta lì, insomma, scaltipante, pronto magari a regalarci ancora ehm, tante emozioni. Siamo ormai eh, ormai è un mese, tra un mese saremo tutti, speriamo, a casa delle eh sì, nostre rispettive famiglie di origini per festeggiare Ma no, sei un po' marzo. Giuliana questa sera. Io sono Marzulliano. È, è vero. Cioè, ma sai, io mi spiro al secondo così, eh. Ma vabbè, poi che ha avuto un attimo di marzulliamiento. Ma ha sai, Marzullo che tutto sommato, sai, è un è un personaggio molto interessante da studiare ai ah, giornalisti. Mi piace, che siamo a Marzullo, il Gigi Marzullo insomma, si m'è inventato una trasmissione, ah, si è preso una sua fetta e ha detto io sono qui, chi vuole può tornarmi qui alle 2:00 di notte per tutti coloro i quali non riescono a dormire, nessuno, guardano veramente. me e si addormentano, quindi insomma, meglio di così. Ma <ride> no, veramente sono Pare so che come qui. attività sociale possa essere oltremodo ah, interessante la cosa. Deve essere deve essere stato un premio, un altro. Ma, sai, di... dopo 2 settimane di assenza dalla radio, tutto sommato è un po', sai, come tutte le cose, mi serve un po' il ritmo. Eh sì, per eh sì, eh sì. Eh sì, sì, eh sì. Il microfono poi gli ascoltatori. È vero, sempre troppi. Allora chi mi scrivono, chi mi dicono "Ma come mai non mi rispondi?" dico oh, "No, sto bene, sono un po' ammalata". Ed ecco, invece c'ho un po' di difficoltà, ragazzi, fisicamente fisicamente c'ho un po' di difficoltà. Noi non siamo confetti. delle macchine. Confesso che avruto un momento un po' di, di di debolezza, devo riconoscerlo che insomma, veramente mi scuso per quanti ancora sono lì ad aspettare la mia risposta, ma vi prometto che arriverà in tempi abbastanza brevissimi. Quindi Questa sera brevissimi è eh, una figura retorica, è una costruzione <ride> azzugolata. È una costruzione marzulliana. Marzulliana, va benissimo. Allora, come con marzullanate. Vabbè. Come marzullanata può essere catalogata? Come marzullanate, sì, sì la cataloghiamo eh? così come una marzullanata. Così, in maniera tale che resti nel repertorio, da utilizzare nel mio studio. Resta. È abbastanza brevissimo. È abbastanza brevissimamente. Quindi mettiamo un qualcosa. Eh, <ride> ma sembra dai segni dell'erogia che non è si riusciti finalmente a avere un contatto telefonico con Andrea Viti. Andrea, ci sei? Sì, sì, buonasera. Ciao oh. a tutti. Ciao Buo a tutti. Buonasera. Sono qui Giorgio Lorano insieme a Meridi. Ciao Sto Andrea. Me. Ciao, ciao. Ben trovato, benvenuto. Il problema è che mi sento molto molto bassi. Eh purtroppo noi proviamo anche a urlare, ma è un, una questione tecnica. Tecnica no? che non siamo mai riusciti a risolvere a dire il vero. Ok, va bene. Prevedevo allora, noi ancora non ci abbiamo introdotto perché invece eh, ci faceva piacere ascoltare eh, da te direttamente un po' quello che è il tuo cammino eh, letterario ed artistico e poi capiremo anche perché artistico. Sì. Ok, dunque, il mio cammino letterario nasce molto molto presto, da dall'adolescenza fondamentalmente. Eh, ho sempre pensato che Eh, la mia propensione verso le attività creative fosse un, una sorta di di stimolo naturale che poi con gli anni ehm, con gli studi classici piuttosto che con l'essere cresciuto in mezzo a persone come me in questo centro eh, si è sviluppato ed è diventato ehm, una propensione verso la scrittura innanzitutto per sempre ho scritto fin da quando ero molto piccolo prima eh, sotto forma di, di delle note che tenevo sotto forma di diario, poi per passare a racconti e poi sempre man mano che anche le mie capacità di appunti artistici eh, miglioravano eh, fino anche a qualcosa di più complesso come può essere un un romanzo, un breve romanzo come come delle azioni Tu sei anche musicista. Però è cresciuta anche diciamo che questa mia propensione verso le attività creative si è sviluppata anche in un'altra forma, ovvero quella della musica. Ad oggi in effetti, se, se, penso che se si guarda quello che ho fatto in questi in questi anni della mia vita, penso che se io sembri molto più un musicista piuttosto che uno scrittore. E infatti porto avanti tre progetti musicali ad oggi con i quali ah. ho inciso dischi, ho ho fatto concerti un po' in tutta Italia e recentemente anche all'estero. Ma ah, però questo è un po' squilibrato se pensiamo al fatto che in effetti il libro di cui parliamo stasera che a deviazione è la mia prima pubblicazione. E eh, in realtà però questo è dovuto al fatto che mh, con la musica ho sempre stato molto è eh, sviluppato, diciamo così. Invece con la scrittura eh, ho ho sempre l'ho sempre considerato un momento eh, privato, eh, qualcosa di mio che molto spesso del quale molto spesso rendevo partecipi soltanto le persone più più strette, più più vicine a me. E infatti diciamo che con con la pubblicazione di questo primo libro è stata diciamo che è un tabù che sia che sia imprevedibilmente in franto. E per quanto riguarda la musica, in che modo pensi eh, che questo tuo rapporto abbastanza particolare, così come mi sembra di capire dalle tue parole, ehm pensi ti abbia aiutato poi nel momento in cui passi dalla nota alla scrittura, quindi dalla nota alla parola? Beh, ehm dunque, eh credo che l'origine sia la stessa. Ehm però è molto l'approccio è molto diverso eh, nel senso che mh, forse con la musica riesco ad avere un approccio più immediato con la scrittura invece ehm è è è più complesso anche se mh, essendo la stessa l'origine è la stessa ho provato più volte a mettere le cose insieme ed anche in effetti anche deviazione è un è un tentativo diciamo di di mettere in chiaro musica e letteratura infatti la deviazione è nato ha che una breve opera musicale eh, della quale ho ho realizzato un trailer per deviazione, ovvero ho scelto dei passi del libro eh, e sotto questi e uno di questi passi ho ho creato insieme a Giorgio il il cantante e compositore della del mio progetto musicale più importante di zero volume che colgo colgo l'occasione per salutare e ringraziare nuovamente ehm creato una colonna sonora per ognuno dei passi dando di il colore, la tonalità, il il ha che ritmo giusto perché fosse una giusta colonna sonora per quello che per il, ciò che ciò che stavo descrivendo in quel passo. Ehm ed è stato un processo molto interessante perché eh, in effetti lo ha reso qualcosa qualcosa più di un libro, come in realtà la musica che facevamo era qualcosa più di un delle sempli, semplici semplici tra, tracce musicali, insomma. Mhm. Mm e pensi, allora a questo punto abbiamo sì. la abbiamo la storia, abbiamo la abbiamo anche, insomma, le musiche rispettive, c'è anche il film. Ci manca il spiegare. Il film. Il film. Sì. <ride> Magari te lo guardiamo qualcuno che ci ascolta questa sera curioso. Non si sa mai, ma invece veniamo un attimo quindi a Deviazione. Deviazione, a quanto pare, nasce da un'esperienza di vita vissuta, ovvero la visita ad sì. un edificio abbandonato ormai da tanti anni a qualche decina di chilometri dal luogo dove tu penso attualmente abiti ancora. E quindi sì. è per te un momento, insomma, di ispirazione perché resti colpito dal fascino mistico e decadente eh, di quel luogo. Allora, ci potresti sì. raccontare un po', insomma, un po' più nel dettaglio, piuttosto che farlo raccontare a me questo processo anche sì. magari eh, visivo sì. da un lato e poi creativo dall'altro? Sì. Dunque, tutto nasce quando un giorno uno dei miei più cari amici mi invita a fare un un giro in questo posto che io non conoscevo. Eh, questo è evidentemente un edificio abbandonato da qualche decennio che ospitava un ospedale psichiatrico. E sono rimasto molto colpito quel giorno da da ciò che ho visto perché evidentemente era si si trattava di un edificio che portava eh, i segni degli anni in cui era stato utilizzato come ospedale psichiatrico proprio vivivamente. Ehm e super immerso poi nel nel nella visualizzazione ormai colta, immer, immerso in un silenzio quasi surreale, che veniva interrotto soltanto molto spesso dallo sbattere di una finestra. Eh buio dentro, oscuro eh, nel quale sapevo che tante persone avevano trascorso tanti anni e probabilmente anche esperienze non non positive, eh, non belle e quando sono a casa mi è magicamente colpito che ehm c'è sc scritto una breve nota biografica mh, come in genere faccio per ricordarmi delle delle esperienze che non voglio che che mh, che, che, che non voglio dimenticarle insomma poi e, e e lì finì per qualche giorno poi però mh, questo ricordo mi girava, continuava a girarmi, a frattellarmi nella mente e a quel punto eh, decisi di lasciare un po' eh, il riferimento di quello che avevo visto e lasciar volare un po' la fantasia, un po' libera e da quello è nata sono nati dei fatti all'interno di di quel di quell'edificio, sono nate delle persone, sono nate coincidenze, sono nati e una tipo una storia, una storia vera e propria, un'avventura eh, che è um, un, fondamentalmente un thriller. Eh. Ci puoi dare qualche e, elemento, magari qual, qual è la chiave narrativa del del racconto stesso? Dunque, allora, la chiave del racconto è, è credo che la la sua caratteristica principale sia la semplicità rubero è un racconto scritto in prima persona, è eh, un racconto che nasce nella testa del protagonista che insieme ad altri amici arriva in questo luogo per fare un una ragazzata fondamentalmente. Ehm però man mano che passo dopo passo, man mano che si avvicina, man mano che sta si dentro si rende conto che in realtà non è non era proprio una ragazzata che lui era anche posto per uno scopo e che quello che si trovava intorno non era in realtà semplicemente un edificio abbandonato, un po' tetro e un po' un po' mh, misterioso, ma c'era c'è qualco qualcosa di più e man mano che racconto avanti con un ritmo che cresce continuamente eh succedono molte cose che che sicuramente lui non poteva prevedere e il modo con cui ha scritto eh rispetto che è questa sua mh, l'angoscia crescente di questa persona che di questo ragazzo che si rende conto che si trova davanti qualcosa di più grande di lui, qualcosa soprattutto di molto pericoloso. E quindi è molto semplice, a volte è il, il modo di scrivere è anche un po' singhiozzante, entusiasmante perché eh, non non ho pensato allo stile eh, mentre lo scrivevo, ma ho pensato al al al mettere su carta i pensieri della persona che che stavo vivendo quell'esperienza in quel momento, che poi era ero un po' io quando ero tra quelle mura. Andrea, ancora Soltanto una domanda. Una... Ah, a tal sì. proposito, quindi qual è per te il filo che separa, se mai esiste uno, la ragione dalla follia? <ride> diciamo che è mutevole. E eh, in fondo la ragione siamo noi che definiamo cosa cosa è ragionevole e cosa non lo è. Eh, quindi ognuno ha anche i suoi parametri per deciderlo. E il, nel libro eh, si mh, si arriva a fare una certa confusione tra qual è il, il confine tra l'una e l'altra, perché quello che sembra di appartenga alla dimensione della follia delle delle persone che avevano passato la loro vita eh, all'interno dell'edificio perché eh, perché psicopatici eh, tende a essere molto vicino alla realtà, invece quella che era la realtà all'inizio tende a diventare molto simile a a un, a un inganno o a una follia pura e questo nel nel dib si articola e eh, cambia colore più volte, diciamo E, e quindi in questo senso magari che il titolo del uh, dello scritto è deviazione proprio per questo magari salto che esiste si snuda tra la follia e la ragione? Sì, sì, sì, senz'altro sì, senz'altro sì, l'ho scelto appositamente per questo motivo. E magari guarda, ormai sono abbastanza curiosa, eh, magari un passo qualcosa che se ti va di condividere con noi, magari un paragrafo, un momento che reputi ehm um, magari più simpatico, più curioso, più tetro. A te la scelta. Eh, simpatico non mi <ride> <esagererei> verrebbe perché comunque <ride> è, è un trillo di e, beh, ehm direi direi tetro, ok. Scelgo un, un e le compasso. Allora, questo passo eh si riferisce quando ormai il protagonista è già all'interno dell'edificio. Eh si è già Vabbè, non posso anticiparmi. Eh, <ride> eh no, non so, eh, diciamo, arriviamo a un buon punto, diciamo, la sua la sua mh, sicurezza è già abbastanza mh, andata, diciamo. E lui pensa. E nonostante come ero fermato un attimo a riflettere Non ero solo. Mi trovavo probabilmente in un ampio refettorio, poiché inciampavo su tavoli, sede, ovunque rovesciati, ed alcuni di questi erano realmente fatti a pezzi. A molti metri da me, poiché la stanza era molto grande, sentivo un respiro affannoso, profondo, ma non regolare. Mi si gelò il sangue nelle vene. Poteva essere un'altra illusione, l'ennesima allucinazione, ma il mio corpo si paralizzò, come per istintiva autodifesa, per rimanere celato a qualsiasi cosa avessi vicino a me. Ma era troppo tardi, si era già accorto di me. Lo capì perché il suo respiro all'improvviso si era fatto meno pesante, come per rimanere in ascolto e perché cominciò a muoversi lentamente con passi pesanti, si dirigeva verso di me. Eh <ride> beh. Era era Vincente, stavo pensavo stessi facendo Stav una pausa, invece no, era era finito. Sì, ho finito. <ride> Se volete vi lascio qualche altro passo. <ride> sì, sì, sì, è beh, interessante. Un altro sì, sì, sino. sì. Ok, ok, ok. Qui siamo sul finale. Mi avvicinai con passo lento, esitante che per fatto dall'angoscia. Entrai all'interno dell'altare e mi fermai lì dentro, rimanendo in silenzio, respirando l'aria di foglie che mi circondava, ascoltando le grida di tanti anni che si sovrapponevano settenzialmente negli stessi attimi. Quando di nuovo ebbi la certezza di non essere solo Ahiaiaia. Si promette molto bene, promette di essere veramente un thriller. Andrea, ci ricordi allora magari eh, la casa editrice e nuovamente il titolo? Sì. Dunque, questo questo romanzo l'ho pubblicato con la casa editrice Zona. È eh, una casa editrice toscana eh, e mh, ho creato ehm se qualcuno ave, volesse avere delle informazioni in più su romanzo, ho creato un sito e per quale ho pubblicato anche alcune foto della del del giorno in cui sono sono andato in quel posto. Uh -huh. Eh perché in effetti la mia idea all'inizio era già di fare qualcosa di più completo rispetto che una pubblicazione soltanto letteraria. Volevo in, in particolare volevo inserire alcune delle foto che ho fatto quel giorno opportunamente modificate perché fossero connesse a poi a tutto quello che dell'ambientazione che ho visto quel giorno, poi ci avevo creata sopra ehm in alcune pagine del libro. Eh, questo l'ho discusso con l'editore, il quale mi mi fece presente che io non ero d'accordo su questo aspetto e, e quindi alla fine abbiamo deciso di non mettere le foto, eh, perché e eh, tutto sommato posso dire che effettivamente forse è stato meglio così, perché credo che Forse per per la fantasia di un lettore un'immagine sia specialmente una foto sia forse un po' troppo eh, esplicita invasiva, mm. eh, mentre molto spesso è meglio lasciare specialmente se se l'ambientazione è una parte fondamentale eh, l'atmosfera è una parte fondamentale del del del libro di quello che si legge è molto meglio lasciare la, la libertà di immaginazione del lettore. Però in ogni caso mh, quelle foto Ah, uh, ho voluto pubblicarle comunque. Le ho pubblicate su sul sito. E quel sito poi ci sono anche c'è anche tutto il trailer, quindi tutta tutti i passi con con le musiche sotto e altre foto. Questo sito è ehm l'indirizzo di questo sito è deviazioneblog.splinder.com. Ah, ho capito. Dove ci sono anche tutte le Le news sugli appuntamenti riguardo a presentazioni ehm e tutte queste cose qui Ci sono delle de, dei commenti e che lasciati da da persone che hanno letto il libro e che mi piacerebbe che se qualcuno chi se qualcuno lo legge mi piacerebbe che che ce li lasciasse in piena sincerità. Ehm um, c'è scritto come contattarmi, c'è scritto ho ho scritto tutto quello che c'è da sapere sul libro. Bene. Beh, sono, molto bello. Ci ci sono magari persone alle quali vorresti inviare qui dai nostri microfoni questa sera un saluto, un ringraziamento? Sì, sì, se, senz'altro, senz'altro. Voglio ringraziare e naturalmente la mia ragazza Silvia che senza la quale probabilmente non sarei riuscito a interrompere la mia tendenza a mantenere quello che scrivo eh, riservato è stata lei fondamentalmente a convincermi a pubblicarlo. Brava Silvia. Poi ringrazio senz'altro Giorgio e eh, che sono con me l'intero volume per per la musica che abbiamo fatto insieme ehm e che è stato veramente un, un lavoro molto bello e molto stimolante. Poi ringrazio tutti i ragazzi che sono con me, sono in tre gruppi, quindi sono tanti, sto ringraziandomi so rarri tutti e niente tutti voi che mi sentite e Volevo ringraziarvi voi per avermi dato la possibilità di di parlare in questo in questa, in questa interessante occasione. Ciao a voi. Grazie. Beh, per noi è stato un grande piacere anche perché insomma, è interessante vedere questo un, un artista, diciamo così, a tutto tondo, comunque che spazia su diverse ehm su diverse arti. E eh, infatti ti volevo chiedere proprio per lasciarti, così volevo lasciare l'ultima parola a te per chiudere questa uh, piacevole intervista con una definizione, visto che tu sei così polivalente. Qual è la tua definizione di artista? Eh credo di essere un artista eh, spontaneo, distinto, eh, perché quello che poi mi permette di esprimere di esprimermi in maniera diversa. Eh quindi può cambiare il mezzo, può cambiare e la la forma, però credo che e che le conti quello che nasce di creativo in me nasce veramente dal profondo e di questo sono felice, lo vedo perché comunque queste queste attività che porto avanti, sia con la musica che con la scrittura, sono le cose che comunque in assoluto mi danno più soddisfazione, mi, mi fanno sentire più realizzato, quindi credo che sia così. <ride> mi sento così Andrea, allora, prima innanzitutto ti ti ringraziamo di tutto, quindi ci salutiamo e avremmo piacere di trasmettere uno dei tuoi passi estratti dalla colonna sonora che tu avevi preparato uh, e che già hai preparato per uh, per il libro. Quindi eh, per i nostri ascoltatori avete la possibilità tra qualche minuto eh, di ascoltare il primo passo eh, e di quindi poter ovviamente assaporare anche delle doti musicali eh, di Andrea. Andrea, a noi eh, ti ringraziamo, eh, ti auguriamo ovviamente tutto il meglio per quello che bolle in pentola e mh, speriamo insomma di di risentirci eh, prossimamente. Grazie, volentieri, volentieri. Un'ottima serata. Un saluto a e... voi e a tutti gli ascoltatori. Allora ancora a presto. Grazie, finite. Ciao, ciao Andrea. Ciao, ciao. ciao. riservavo tutto questo come se il cielo avesse ascoltato i miei pensieri sentii qualche goccia cadermi sulla testa cominciava a piovere ci guardammo Quici secondi, la pioggerella leggera diventò sempre più consistente. Non ci rimaneva altra scelta che entrare. Bagnarsi aspettando sulla soglia non sarebbe servito a nulla. Stavolta anderei avanti io, puntando la mia torcia all'interno e cominciando ad esplorare l'edificio. Like violence break the silence I'm crashing you in into my little world painful to me hear it right through me cause you understand oh my little girl all i ever wanted all i ever needed is here in my siamo nel nel 476 in una giornata di marzo, la mattina presto, quando il prefetto Spurio Tito Mamma raggiunse su un cavallo morebondo la residenza estiva dell'imperatore in Campania, dove però sua maestà risiede anche d'inverno. Scende da cavallo a fatica, tutto sporco di fango e col braccio sinistro avvolto in una benda insanguinata, inciampa Mette in fuga sterminate schiere di galline schiamazzanti, attraversa in fretta la villa senza incontrare anima viva. Entra infine nel gabinetto di lavoro dell'imperatore. Da prima anche qui tutto gli appare vuoto e deserto. Non vi sono che alcune sedie piuttosto malconcie e alle pareti venerandi busti degli uomini politici, pensatori e poeti della storia romana, tutti con i volti eccessivamente seri. Di Cespurio oi oi non c'è nessuno silenzio ma il prefetto scopre finalmente ai due lati della porta in fondo al centro due vecchissimi camerieri grigi e immobili come statue Achille e Piramo da molti anni addetti al servizio imperiale il prefetto li guarda sorpreso affascinato dal loro aspetto venerando e ne resta intimidito dice Spurio oi e Piramo Serenzo giovanotto. Dei Gespudio. Finalmente, credevo già che non ci fosse anima viva. Sono stanco. Stanco da morire. Achille. E lei chi è? Spudio. Spurio Tito mamma, prefetto della cavalleria. E che cosa desidera? Devo parlare con l'imperatore. È stato annunciato. Non è il momento per simili formalità. Sono l'attore di un messaggio urgente. «Niente è urgente e la corte imperiale, spurio tito mamma!» «Son l'atore di un messaggio da Pavia, di brutte notizie dal generalissimo imperiale Oreste!» I due camerieri si guardano pensierosi. «Male nuove da Pavia!» «E Pavia non è una città abbastanza importante perché possono essere veramente cattive notizie!» «Ma l'impero romano è sull'orlo della rovina!» impossibile. Una mano universale quale l'impero romano non può mai andare completamente in rovina. Ma stanno arrivando i germani! Son 500 anni che quelli stanno arrivando. Spurio Tito, mamma. È mio dovere di buon patriota parlare con l'imperatore subito. Capito? Non si mene patriottismo così in contrasto coi principi della buona educazione non ci sembra in alcun modo desiderabili. Oh mio Dio! Ne arrenda me, giovanotto. Segua il consiglio che le do e otterrà quel che vuole in un batter d'occhio. Per prima cosa, si rechi dal gran Ciambellano che riceve tra due ore alle 10 in punto e si scriva nella lista dei nuovi arrivi. Poi Presenti al Ministro degli Interni una domanda per essere ammesso a comunicare alla corte una notizia importante <ride> e forse le sarà addirittura concesso di presentare personalmente il suo messaggio all'imperatore nel corso dei prossimi giorni. Dal Grand Chambellano, giri l'angolo a destra, terza porta a sinistra. Ed al Ministro degli Interni, settima porta a destra ma per presentare il messaggio nel corso dei prossimi giorni o anche nel corso delle prossime settimane. Ma Roma infelice, due camerieri son la causa della tua fine. I due ripiombarono nella loro immobilità. Son costretti a constatare con immenso dolore che quanto più questo secolo progredisce, tanto più declinano i suoi costumi. E eh, chi mi sconosce i nostri meriti mina le fondamenta dell'impero. Dalla porta in mezzo ai due entra l'imperatore Romolo Augusto. <ride> Sua maestà ha passato i 50 anni, è calmo, rilassato e di assai lucido intelletto. Porta la toga purpurea e una corona aurea dell'oro in capo. Ave, Sidere. Salve. Mi sbaglio o oggi sono le Idi di marzo? È esatto, Augusto Imperatore, oggi sono le Idi di marzo. È una data storica. La legge vuole che in questo giorno si paghi lo stipendio a tutti i funzionari e gli impiegati del mio impero. È un'antica superstizione nell'illusione che ciò impedisca l'assassinio di altri imperatori. Chiamatemi dunque il ministro delle finanze. Ehm il ministro delle finanze è fuggito, maestà. È <ride> fuggito. E con le casse dell'erario, maestà. E perché? Se dentro non c'era niente. E Sperenta in tal modo di nascondere la bancarotta totale delle finanze imperiali. Oh, è stato un'idea eccellente la sua. Non c'è rimedio migliore per nascondere un grosso scandalo che costruirne uno di più piccole dimensioni. Gli si è dunque conferito il titolo di Salvatore della Patria. E dove si trova adesso? Ha trovato un impiego a Siracusa, come contabile in una ditta esportatrice di vini. Bene, bene, bene, bene, auguriamoci dunque che questo fedele salvatore dello Stato riesca almeno a rifarsi Nel commercio, delle perdite che comporta la carriera nella pubblica amministrazione. Ecco, prendete e si toglie la corona e ne stacco delle foglie d'oro, dandone una ognuno dei due. Fatevi cambiare tutti e due in se sterzi queste foglie d'oro, tenetevi quanto vi spetta e ridatemi il resto, perché devo ancora pagare il mio cuoco, l'uomo più importante del mio impero. Sarà fatto, maestà. All'inizio del mio regno questa corona, simbolo del potere imperiale, contava 36 foglie d'oro. Ora non ne restano che 5. Beh, adesso la colazione. La sciolvere, maestà. La colazione, ho detto. In casa mia decido io che cosa è il latino classico. Mmm pirano porta dentro un tavolino su cui si trova la colazione come prima portata pane, prosciutto, vino greco, una ciotola di latte e un uovo alla cocca a chi le accosta una sedia l'imperatore si siede apre l'uovo Augusto ha fatto l'uovo stamane No, non è sta E Tiberio i giuli niente E i Flavi allora Domiziano ma vostra menestà ha comandato espressamente di non portare in tavola uovo di Domiziano Assolutamente, Domiziano era un cattivo imperatore. Può fare quante uova vuole, io non ne mangio. Ecco come va a straccomanda. Sua maestà mangia l'uovo col cucchiaino. Bene, cari amiche, cari amici, Radio Alma bruscellando, bentrovati. Non pensate che abbiamo smarrito il il segno, quello per carità di Dio, c'è ancora forse da qualche parte? No, lo abbiamo mai avuto forse. Non lo abbiamo mai eh, avuto, eh, chi lo sa? Eh Volevamo ricordare celebrare così l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il prossimo 1 dicembre e ricordare a tutti che <ride> mi raccomando, con la nuova politica estera fate attenzione perché altrimenti insomma E Inve invece il <ride> lo sfaldamento all'Estin. Ra ragazzi, <ride> insegna molto e anche, in passato, quindi insomma, onore e eh sì, eh sì. eh, tanto onore a chi, insomma, ricoprirà queste cariche europee per la prima volta così importanti, onore a Barron Puig, onore eh, alla Baroness Ashton, onore E invece di Domiziano non abbiamo Barron Puig Eh. Cos'è, amore? Invece di Domiziano noi abbiamo Varron Puy. Purtroppo le vecchie eh, no, cucche sono talmente ben organizzate che Invece non ho sentito la parola. Invece di Domiziano abbiamo Varron Puy, ah! vero? <ride> e abbiamo anche la baronessa Aston. Aschon, eh, che la però, Aston che però che però che eh, però non è baronessa di sangue, eh no, ma minima. George stasera fa gli origami, che bravo. Così come erano baronetti Ancibito. Minachti, bravi Tito. Bravo. Eh sì. Eh come loro tanti altri. Quindi insomma, eh, Roma è stato un grande esempio, una civiltà tutto sommata che ancora vive tra di noi e la lingua latina continua ancora a tormentare le giovani menti del liceo classico. Io saluto con molto affetto ovviamente tutti gli studenti delgio classico e quindi un saluto anche alla mia sorellina che è in quinto ginnasio, mi raccomando, fatti valere. Claudio e che... Domiziano. <ride> Chissà, poi magari chiediamo a loro di farci una, una una versione in greco o in latino del passaggio che hai appena letto, potrebbe essere un'idea per la maturità, sai? Ma, mamma mia, <ride> poveracci. Comunque lo si traduce più dall dal dall'italiano al greco al eh, latino, no? Eh, lo so, lo so, lo so, si però Sì, solo si solo la transizione passiva. Eh. Però insomma, poteva essere un'idea. Eh sì, poteva essere un'idea, però ti avrebbero mai detto tutto. Magari la Maria Stella comunque. è lì che... Avresti, eh sì, avresti, però avresti no, avuto... La Maria Stella farà traduzione, traduzione per l'eternità. La, per la no? Maria Stella <ride> eh, proporrà delle traduzioni dall'inglese al latino. Eh, magari, perché no, si può provare a fare anche il tentativo, ma non siamo troppo rivoluzionari. Ma insomma... Di rivoluzione, soprattutto... Era uno dei grandi esperti di inglese, comunque, <ride> sì. hanno scoperto molte cose. Il lineare B, per esempio, è stato scoperto ah. con l'inglese. Mica solo quelli. Mica solo quelli. Ah, vabbè, tu si potrebbe dire un esempio inizio. così. Eh, ma, ma, ma, gli inglesi per degli dire inglesi, ma insomma, volendo restare al Made in Italy, insomma, apriremo una parentesi senza uscitorne più. Veniamo invece alla nostra agenda. Quindi, come si dice dalle mie parti, Moveno è Natale. Quindi tra poco è Natale e apre ovviamente la parentesi. No, non era passata la festa Gabato Lusanda? Sì, ma che c'entra con la Non era il filo so, i, però ah, Marino ma so pezzi core. Questo so lo puoi dire core. in ogni occasione. Qui in ogni occasione vedo, insomma, dopo dopo il DD festa puoi dire questa cosa. Sì, però infatti, insomma, la espressione completa era "Mo bene Natale non tengranari", giusto per dire ah, che. Mo bene Natale non tengranari. Ah, un, ecco. un po' come Romolo Augusta. E chi non aveva il quindi. detto dicendome "Mi pigli una pipa e mi metto a fumare"? Bellissimo, <ride> però non l'ho capito. Eh, vabbè, prendi una pipa e inizi a fumare dalla disperazione, non ha soldi e arriva Natale. È eh, eh, qui sta lì a contemplare a col suo fumo di sigaretta o di pipa che si svolge. Quindi una vita contemplativa eh? come necessità, <ride> come la gestità dello spirito in assenza di materialismo, di esistenza oh, ma non dell'essenza, assolutamente, eh? George, ci mancherebbe. Sei rezzo, un eseggetta, sei la un eseggetta. Ma cara, cultura cosa? napoletana, cosa? Guarda che queste cose qua a me non le ha mai detto nessuno. Dice a tuo padre che cosa? Alla tua famiglia. Che cosa? Ma perché non mi sento? Mi offende, mi. Che cosa dice? Da me mi ha reggia. Mi ha detto, detto eseggetta, e a me. Eseggetta. Sì, che oh. Amen. Dai, questo è blasfemo. Possiamo. Questo oh, è essere George, blasfemo. Se segeta, segeta. <laughs> E torniamo ad altri tipi di ismi. Ai eh, piacere d'inverno, piacere d'inverno che come tutti voi sapete, da già da qualche anno ehm attira tanti turisti, soprattutto per quei quanti non sono stati a Bruxelles e il tutto si sviluppa tra la Grand Place e Place An Catherine, quindi avrete probabilmente già avuto modo di vedere queste piccole casette di legno che avranno modo di ospitare visitatori ehm quindi ehm proponenti di eh, di tante cose, quindi uh, culinarie, di moda, la pensate che quest'anno uh, l'ospite d'onore è la Mongolia. Eh e la Mongolia sarà protagonista probabilmente in linea con quella che anche l'esposizione ehm di Europalia eh, quest'anno consacrata alla Cina sarà l'ospite d'onore ehm di di queste giornate che si aprono il prossimo 27 novembre, quindi giovedì 27 novembre a mezzogiorno e fino alle 21:00 e si chiude quest'anno, pensate una settimana più tardi rispetto al solito, perché il tutto si concluderà il prossimo 3 gennaio ehm, 2010. Quindi noi vi ehm, invitiamo caldamente a Visitare, uh, direttamente, insomma, questi luoghi per quanti volessero già averne invece un'introduzione, visitate presso il Diver Poembe e potrete saperne uh, di più. E eh vabbè, diciamolo, diciamolo. In Notturni del Sabione, così come è stato rinominato qui a Brusellando, Le Necturnes du Sablon 2009 dal 26 al 29 novembre, vi ricordiamo il, sab il Sablon che come si scrive qui probabilmente il più bel quartiere della capitale europea. Ole. Avrà è eh, esatto, Ole, avrà il suo celebre notturno. Allora, vi ricordiamo, è il 26, dal 26 al 28. Quindi non mancate e andate a divertire fra blocchi in effetti di negozi Canini, Neabizef. Canini solo? Diciamo anche Belli, va. <ride> Ma non tanto, accumolari. <ride> Però qui non entriamo, non vorrei <ride> discutire. Sì, non vorrei discutire sulle bellezze del sonno, non si esagera soprattutto quelle canine invece ricordiamo con qualche giorno eh, in anticipo quello che è l'anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini che veniva a mancare il 29 novembre 1924 proprio a Bruxelles i lucchesi vogliono così diciamo, eh, salutare e commemorare questo evento il prossimo lunedì 30 novembre alle ore 18 presso il comune di Voluè e Salamber Metro Tomber a Menü Paul Himans 2 e vi sarà per l'occasione l'inaugurazione dell'esposizione di fumetti Donne, opere e ricordi di Giacomo Puccini nei diari illustrati senza eroi, realizzata dal Museo Nazionale del Fumetto di Lucca. Seguirà una una conferenza Giacomo Puccini Bruxelles 85 anni dopo e ancora un buffet di prodotti tipici lucchesi. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria, quindi ehm, per quanti volessero partecipare eh, scrivete a Scocchi Sergio @laschenetpoemb e sempre per restare in tema di eventi italiani continua la rassegna del cinema, del cinema italiano dal neorealismo ad oggi ehm um, il 12 dicembre 2009 uh, Ci sarà insomma una carrellata uh, di di probabilmente di lungometraggi proprio sul cinema italiana che va dal neorealismo ad oggi presso il GLTT Campus Rode School Strat 2 a uh, Rolle San Genes. Um, si potrà partecipare tra le 17 e le ore 20. Per quanti volessero sapere di più inviare un'email a info@gltt.be. Invece questo è un evento che dedichiamo ai più piccini e agli adulti che ancora pensano eh, di essere un po' piccoli, insomma, con questo spirito ehm, al bambino che vive dentro gli adulti. Al bambino che vive dentro gli adulti, eh, piccole canaglie e le teste matte presentano Merry Poppins. Liberamente tratto dal racconto di Traver, testi di Ugo Arienti adattati da Denise Monnas, o Mona, non me ne voglio, no. Denise Mona. Mona. Ok, quindi regia di Denise Mona e Paolo Gaio. Questo avverrà per 3 giorni, venerdì 4 dicembre alle ore 19:00, sabato 5 dicembre alle ore 17:00 e domenica 6 dicembre alle ore 15:00. Vi raccomando a partecipare perché insomma, sembra effettivamente interessante. E vai. Un sorriso La bella stagione Che sta per finire Ti soffia sul cuore E si ruba l'amore A mano a mano Si scioglie nel pianto Quel dolce ricordo Sviadito dal tempo Di quando vive non C'era un fiore. E voilà, e voilà, e voilà, visto che avevamo della musica, beh c'è dell'ottima musica uh, qui a Bruxelles, c'è il Festival Internazionale di Boogie Boogie, incredibile, è vero, Marty Shek, Rob Rio, Renaud Patigny, Arisian, The Buggy Jumpers, Yvon Momboaz, Lance Jensen, e tutti i pianisti virtuosi che e faranno che tu conosciti tutti che faranno sì, uno per uno, come le sottilette Kraft che faranno un enorme concerto, una figata di concerto, mm. devo dirlo, sono onesto e andateci, è il 27 e il 28 di novembre. Non manca molto, anzi manca pochissimo. Ci siamo ormai al Teatro San Michel a Etterbeck. Andate a vederlo, informatevi a www.88booky.com e eh, oppure allo 02 732 70 73 il 27 e il 28 buggy buggy a brussels Invece, il 28 novembre, quindi sabato, alle ore 20, Pippo Del Bono a Bruxelles. E, mh, tre film, saranno, tre lunghi metraggi, saranno proiettati tra sabato 28 e domenica 29, eh, proprio in presenza di, eh, del Del Bono, che è qui eh, a Bruxelles, al Palais de Beaux-Arts. Quindi, per quanti fossero eh, interessati, eh, la Kermesse inizia sabato 28, alle 20 prosegue domenica 29 nel uh, pomeriggio e Pippo Del Bono non è il sindaco di Bologna no il quattordicesimo no. gran mercato di Natale di Ucl insomma cosa dobbiamo dire il quattordicesimo lo conoscete è grande, è bello, è interessante ci sono un sacco di degustazioni di birre eh, cosa da mangiare, cosa divertire insomma andate a vederlo giovedì 26 novembre venerdì 27 sabato e domenica Fino alle 22, domenica fino alle 7 e mezza, andate perché è assolutamente divertente. Ernesto Galli della Loggia, l'identità italiana oggi, conferenza dibattito inaugurale del nuovo comitato di Bruxelles e della società Dante Alighieri, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, giovedì 26 novembre, quindi tra due giorni, all'ore 18, presso l'Università Libera di Bruxelles, al campus di Ussolbosch, aula DC223. Atelier dei Babbo Natale quando il 28 e il 29 novembre dalle 10 alle 18 alla Avenue Capitaine Piret a Pierre a Volovice Saint-Pierre andateci perché imparerete a fare qualcosa di Tremendamente carino e simpatico per Natale. Invece in chiusura un tema a noi molto caro, quello delle marionette, non sono le marionette alle quali noi siamo uh, abituati perché non si tratta né di gignol né di Pulcinella, ma invece di Sun Wukong, un resciammia dai poteri magici che eh, vi divertirà e starà sicuramente uh, stupirvi. L'autre monde quindi svela la straordinaria diversità del teatro delle marionette cinesi, svelato il mistero con quelli europei, misteriosi, affascinanti, enigmatiche. Tutto questo al Palais de Boussard sempre in Rio Ravenstein 23 al 1000 Bruxelles dal 28 ottobre 2009 al 24 gennaio eh, 2010 siamo veramente agli sgoccioli i nostri amici greci che Sono stanno lì. spingendo da dietro la regia E quindi diamo il cambio. Noi salutiamo tutti voi e eh, salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri eh, poeti ancora, insomma, scrittori in attesa, Daniel MRG e salutiamo Fiorda Lisa in viaggio. Speriamo di averla qui prossimamente martedì e martedì prossimo ancora tante altre sorprese. Buonasera a tutti. Dì. Ciao e a me e a te. Avete ascoltato Bruciando a cura della redazione culturale